Capitolul 6. Fiind dar împreună lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu, căci zice, La vreme potrivită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat, iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii, ne dând nici o sminteală într-un nimic ca să nu fie slujirea noastră defăimată, ci în toate înfăți și îndune pe noi înșine ca slujitorii lui Dumnezeu,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 ca niște amăcitori, deși iubitori de adevăr, ca niște necunoscuți, bine binecunoscuți, ca fiind pe pragul morții, deși iată că trăim, ca niște pedepsiți, dar nu uciși, ca niște întristați, dar cururea bucurându-ne, ca niște săraci dar pe mulți îmbogățind, ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc. O, Corintenilor, gura noastră s-a deschis către voi, inima noastră s-a lărcit, în inima noastră nu sunteți la strântorare, dar strântorarea este pentru noi în inimile voastre. Plătiți-mi și voi aceeași plată, vă vorbesc ca unor copiii mei, lărgiți și voi inimile voastre. Nu vă înjugați la juc străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fără de legea, sau ce împărtășire are lumina cu întunericul, și ce învoire este între Hristos și veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios, sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idoli, căci noi suntem templul al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis, că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi și voi fi votată și veți fi mie fi și fiice, zice Domnul atoțitorul.